Din teama de te pierde, nu te pot găsi, Din ce în ce mai mult mă îngrop în zi, Zădarnică însă, sunt la alt, altitudine mereu, Și nu servește la nimic vreun salt, sau vreun machiaj de zeu, Un râs de gâde îmi unge gâtul de guler scutit, chiar de vrea, nu mă pot deprinde cu faptul că te-am întâlnit, îți dezaureolezi chipul, aplicându-i o nouă aură, câte risipă făcut timpul, lucrând la ta gură, câte secole ți-au jânduit, ochii, trupul tău l-o Nenumărate togi și rochii, Gesturile ți dezinvolte Se nasc în această după amiază, geme retorte, mintea -mi trează. bate te -și cu trandafiri, Sângerândă fivii mai aproape De cei doi ochii mei răniți De frumusețe, Bate-te-aș cu trandafiri, dar ei se desfac și cad în vid de dragul tău. față față de abia te văd, străvezie picătură în valea de arome și preped cu trandafiri crescând direct din gura Mă tem că voi muri subit, Numai privind înfiorat la tine, În munți m-aș duce într-un schit, Dar visul și acolo vine, Mai bine mor aici sprijinit, De glasul tău în șovăire, De mâna ta celunecă pe timp, Ca pe-o frumoasă broderie, Apai pe neașteptate și dezloci, un chip cu care m-am deprins de acum, adică chipul tău din care storci tot ce-i în plus ca să rămână luna. Ai dispărut deodată sperioasă Garofa albă a rămas, Ce nu e absurd în astă casă, Ce timp măsoară acest ceas, Garoafa albă parcă ar surâde, Și surâzând m-ar consola, În timp ce în vene se succed coride, Și se înroșește apa din pahar. Garofa albă, proaspăt înflorită, De atâtea zile, zi de zi, Parcă ar șopti, mă vreau iubită Ca să renunțe, când voi auzi. orele îndoi mi-amintesc De o calamitate naturală, Când se epuizează mă trezesc Într-o lume aluvioală, Frânturi de gânduri, Vorbe ce s-au vrut, Ajunse la tine, sau au molcomit și tac dorut în sine Straturi de lumină, de umbră și Atât de sărbătoreștii arbori Zac, fără a mai copleși în aer Iată și ploaia cea de ieri Neobosită, fără grabă Așa când încetezi să speri Norocul cade pe tarabă. Iată și ploia ce am vrut Să ne însenineze. Azi monotonă cade abrupt, iar nu a vrut nici să bureze. Iată și ploia, ies în ea, Mințindu-mă că sunt la braț cu tine. Mi se lepește de obraz. lina. te am confundat cu trandafirul chinezesc, el însă nu mă aștepta ca întotdeauna. Încă un pas și mă opresc, cum s-ar opri fără de soare luna, și zâmbetul atât a reținut lăuntrum ca un laser luminează, iar trandafirul indolent și mut, o floare aprinsă nu mai îl trădează. Exotic trandafir de peste luni, Zâmbind unei iubite de departe, identice ne acum, un pic din viață și mai mult din moarte. Când se părea că nu mai vii, în locul tău venise ploaia, cu chipuri, fețe, fețe, străvezii, cu argint ce se întinde, se îndoie, cu o muzică ascunsă în repetări și cu tăceri curgând la vale, te plăsmuia zbugând pe scări sau brusc oprindu-te din cale și urmărindu-o lung ca somn, și ascultându-o descântând în altul, lăsai în pace falsul telefon, îți auzisem glasul adevăratul. Mă uit peste umăr, și mă tem, te văd chiar dacă și nu în urmă, atunci nu doar te cânt, te gem, nu mă tem de moarte cât te văd, deși aproape îmi pare așa departe, de parteele, prăpăd, văd fețeleți, cerești marine, fără a ști. Ești, ești, nu ești. Respirația ce nu poți reține, e unicul semn că nu sunt întremești. Dintr-un nor luminos te desprinzi, ca o ploaie vestind plecarea sorilor suferinzi de vară. Prin ochii tăi purpurați, plopi plutitori pe zare, de dorul tău aproape dezolvați în înserare, Tângește gândul secerat de-a zâmbetului tău arsură, cu inima ceva s-a întâmplat și nu mai știe de măsură. Pe fața ta plutește luna și într-o clipă cât zâmbești, se înfioară luna nouă, răsare, luna plină, grațios, în ziua, nu știu cum mirată, de albul ei vorbești, iar între timp, pe fața ta plutește luna, fără stâmăr, ca un început de gând, aș vrea, dar nu pot să mă mișc din loc. Și ochii suferă minunea zâmbirii tale acum, când, pe fața ta plutește luna.